32. Lendületből elváltunk, közös megegyezés, pikpak. Nem volt érkezésem vitatkozni vele, vagy követelőzni. Túl akartam lenni az egészen, hagyni, hadd menjen, ha menni akar. És talán menni, magam is. Céli minden papírmunkát elvégzett. Vagyonunk nem volt, a gyerekek és én egyelőre a lakásban maradtunk, felügyeletüket megosztottuk. Miklós minden második hétvégén elvitte őket, pettyót pedig közben is, hol néhány napra, hol egy egész hétre. Mindketten úgy tettünk, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Én büszkeségből, Miki pedig azért, mert így volt neki könnyebb. Peti belesimult az új berendezkedésbe, meghallgatta a történet felvizezett változatát, bólintott és élte tovább az életét. Borcsával nehezebb volt. Olyannyira haragudott az apjára, hogy hónapokig látni sem akarta, velem pedig csak minimálisan, muszájból kommunikált. Napközben beletemetkezett az iskolai munkába, este pedig a szobájába zárkózott, szinte alig láttam. Volt, hogy a vacsoráját is bevitte tárcán. Egyszerűen nem tudtam, hogyan kerülhetnék a közelébe, belül, a legbelső körön, ahol régen állandó helyen volt. Úgy alakítottam a napjaimat, hogy otthon legyek, amikor hazaér az iskolából. A kedvencét főztem vacsorára, márpedig ez nagy szó. Sosem szerettem főzni, amit a gyerekeim általában nagy nagylelkűen elnéztek nekem. Most viszont minden nap meleg vacsorával vártam őket. Megetettem Petyót, ellenőriztem a leckéjét aztán, amíg ő lefekvés előtt a nappaliban játszott, én ültem a konyhában összeszorult gyomorral, és vártam, mikor nyílik borcsa aprócska szobájának ajtaja. Nem akartam, hogy tudja, őt várom. Ezért próbáltam elfoglalni magam. Elővettem a harmadévesek dolgozatait, a piros tollamat, javítani kezdtem. Eltelt másfél óra, semmi nem mozdult. Bekapcsoltam a kis Junosgy tévét, megnéztem a híradót. Ha csörgött a telefon, fölvettem. Ott volt a készülék a farra szerelve, közvetlenül az ő szobájának az ajtaja mellett. Ebből mégiscsak tudta, hogy várom őt. És nem jött ki. Csak azért sem. Nyolc körül bekopogtam hozzá. Igen? Koppant bentről üresen a hangja. Még meleg a vacsora, kicsim. Rántott sajtot sütöttem, a kedvencedet. Gyere ki, egyél! Résznyire nyitottam az ajtót, és bedugtam a fejem a szobába. Az íróasztalnál ült, nekem háttal. Tanult. Legalábbis a tankönyvei szanaszét hevertek nyitva az asztalán. Nem vagyok éhes, anyu! Nem fordult meg rögtön. Előbb kitette a pontot a mondat végére. Aztán szépogott egyet. Csak nem sír. Ennet kell. Tudom, hogy a menzakosztot nem szereted. Gondolom... Nem is ebédeltél rendesen. Ettem ebédet, nem kérek vacsorát, köszönöm. Nem, nem sír. Talán korábban sírt, azért cipok. De most üres a szeme. Fáradt. Akkor beszélgessünk egyet. Olyan régen beszélgettünk. Nincs kedved? Nincs kedvem, anyu. Tanulok. Idegesítem. Hát, itt tartunk. Ugyan fél óra szünet mindenkire ráfér. Még egy utolsó próbálkozást megér, gondoltam, hiszen annyira hiányzik. Ilyenkor szoktuk megbeszélni a napunkat, kinevetni az ellenfeleinket, megtárgyalni a legújabb fiú ügyeit. Egészen biztosan neki is hiányzik. Hiányzom. Mama, hagyd tanulni, légy szíves! Holnap témazáról írunk földrajzból. Az egész rúrvidéket meg kell tanulnom. Hát, az kemény. A rúrvidék a sok ásványi anyagával meg a visszautasítás, az is kemény és kíméletlen. Hát jó, kikészítem neked egy tálcára. Ígérd meg, hogy mielőtt lefekszel vacsorázol, és ha kellek, ott vagyok a hálószobában. Olvasok, sokáig fönt leszek. Oké, okay, később eszem, köszi. És újra a könyvei fölé hajolt. Fekete szénbányászat bányászat és acélgyártás, ebből ma este nem lesz semmi, gondoltam. Igazam volt. De egyszer ez is elmúlt, legalábbis azt hittem, hogy elmúlt. Néhány nappal később egyszer csak megjelent az ajtóban, miközben hármunknak terítettem. Segíthetek? kérdezte. A kezébe adtam a tányérokat és az evőeszközt. Nem mertem szóval válaszolni, nehogy elriasszam és visszahúzódjon a barlangjába. Ezek szerint csak időre volt szüksége. Csöndben dolgoztunk, egymást kerülgetve a konyhában. Ő a tányérokat rendezgette, aztán módszeresen kirakta bal a villát, jobbra a kanalat és a kést. Háromszögre hajtotta a szalvétákat, és a villák alá csúsztatta őket. Mindig ilyen precíz volt, szerette, ha a dolgok a helyükre kerülnek, és ott is maradnak. Pont úgy, ahogy egyszer megtanulta, és megszokta. A só és borstartót középre rakta, aztán odalépett a poharas szekrényhez. Kivett három üvegporat, két nagyobbat nekünk és egy kisebbet Petinek. A tányérok fölé tette őket a jobb oldalra, hogy tökéletesen kézre álljanak vacsora közben, pont ahogy szeretjük. Leemeltem a tűzhelyről a fazék csirkepaprikást és az asztal közepére tettem. Leszettem a jénai táról az alufóliát, még meleg volt a nokedli. Uborka salátát nem készítettem, egyikünk sem szereti. Csak Miki érte, csinált is mindig egy nagy tállal, de hiába. Mi sosem ettünk belőle. Helyette kivettem a friss kovászos uborkát a hűtőből. Anyu hozta az előző hétvégén. Minden évben csinált, és amióta Petyó kijelentette, hogy a nagyiféle kovijúbi a legkedvencebb étele, azóta nagy, literes üvegekben erjesztette a savanyút. Ott sorakozott, vagy 6 hét dunsztos üvegnyi belőle a naputcai gangon, a fal tövében, ahová majdnem egész nap odasütött a nap. Már jó előre csipesszel kiszedtem nyolc-tíz darabot az üvegből, és egy tálban a hűtőbe tettem. Peti majdnem jég hidegen szereti. Borcsa elindult a gyerekszoba felé. Pettyő, kész a vacsora a gyere enni? Haha, kiött a medve a barlangjából ugrándozott a fiam, és közben jó nagyot csapott a nővére fenekére Na, nem, mintha nem fért volna rá a fogyókúra, borcsa néni. – Na, gyönyörű! Én a helyedben ezzel a frizurával nem szólogatnék be, kisgyerek! – dobta vissza a labdát Borcsa. Petyó egy ideje olyanra vágatta a haját, mint a kedvenc holland focistájának volt. Fölül hosszú, alul Mondták már neked, hogy úgy nézel ki, mint akinek egy salátástál alatt vágták a haját? – nem kellett többetének petének, elkezdte kergetni a nővérét. Be a nappaliba, át a hálószobámba, végig a közlekedőn a konyha felé, és körbe-körbe az étkező körül. Nagy seggű kiabálta egyik a másiknak, Bili fejő kiabálta vissza a másik az egyiknek, és közben mindketten röhögtek. Hetek óta nem láttam szebbet náluk. Testi épségem kockáztatásával leültem az asztalhoz, és még mielőtt rájuk szóltam volna. Gyönyörködtem bennük egy kicsit. Két igazán jól sikerült ember. Édes jó Istenem, nagyon remélem, hogy nem rontottuk el az életüket Mikivel, gondoltam. Jól van, jól van, elég volt, üljetek le, együnk, végre, együtt. A lányomra néztem kicsit szemrehányóan, pedig nem akartam, elhatároztam, hogy nem hány torgatom föl neki az elmúlt időszakot. Az a lényeg, hogy itt van velünk újra. Leültek, és közben elhelyezkedtek. Egy-kettőt még belerúgtak a másikba az asztal alatt. Amúgy a mihez tartás véget barátságosan. Testvéli szeretetből. Egymás után mertem a tányérjukba a paprikást. Először Petyónak, aki kijelentette, hogy farkaséhes, legfőképpen nokedlira és kovászos uborkára. Kapott mellé azért egy csirkecombot is. Bóra kevesebb nokedlit kért, és mellehusát, mint mindig. Magamnak is szedtem, találomra, amit sikerült. Tejföld tettünk rá, jóítvágyat kívántunk, és enni kezdtünk. Peti közben az iskolai focibajnokságról csacsogott, Borcsa jól időzített kommentjei mellett. Béke volt az asztal körül. Ha a negyedik szék nem lett volna üres, azt mondanám, tökéletes pillanat volt. De a negyedik szék üres volt. A vacsora felénél tarthattunk, amikor borcsa szeme megakadt rajta. Egészen pontosan láttam, hogyan változik meg minden 30 másodperc alatt. Petjó tovább hajtogatta magáét, nem vett észre az egészből semmit. Figyeltem, ahogy a lányom arcából cseppenként tűnik el a szín, ahogy rászorít a villára a bal kezével, egészen addig, amíg az ízületei elfehérednek. Ő, aki három éves korától fogva úgy evett késsel villával, mint az arisztokraták, most marokra fogta a kést. Ha rajta múlik, vizet vakasztott volna belőle. Kitágultak az orcimpái, és egy könycsepp jelent meg a szemes arkában. A külsőben. A tekintetét kerestem. Hívtam, hogy pillantson rám. El az üres széktől, el annak az éjszakának az emlékétől, amikor neki kellett álomba ringatni az anyját, akit az apja elhagyott. Nézd rám, lányom, jobban vagyok, erős vagyok, minden rendben lesz, összeszedtem magam, nézd rám, ne sülj egy mélyebbre, inkább beszéljünk, beszéljünk, beszéljünk. Ezt már hangosan mondtam, vagyis inkább kértem. Borcsa akkor rám nézett. A könycsepp, ami megjelent a szemében, még mindig ott ült a külső csücsökben. Mintha nem tudná eldönteni, hogy visszaforduljon, vagy elinduljon lefelé, megnyitva maga után a csapot. Borcsa pillantott egyet. A csepp felszívódott. Köszönöm a vacsorát, nagyon finom volt, mama, elmehetek az asztaltól? Mindjárt kezdődik a kacsamesék, megnézhetem? Vert éket a pillanatba, Peti csilingelő hangja. Miközben a száját törölgette az odakészített szavétával egyikünkről a másikunkra pillantott, aztán vissza. Akkor már ő is felfogta, hogy valami történik az asztal fölött, és köszönte, nem kért belőle. Nem az ő stílusa volt a lelkizés, inkább a kacsa mesék. Egészségedre! Persze, menj csak, mondtam neki, és megsimogattam a fejét, már ott sem volt. Nem jön vissza, ugye? Végre megszólalt. A hangja érdes, mint a ráspoly. Nem jön vissza. Kimondták a vállást, hiszen tudod. Új életet kezdett. Tudom. Csak arra gondoltam, hát ha. Meggondolja magát, vagy valami olyasmi. Valami olyasmi? Igen. Vagy mondjuk te meggondolod magad. Én? Nekem ebben a történetben nem sok esélyem volt bármit gondolni, úgyhogy nem hiszem, hogy meggondolhatnám magam. De hát, te küldted el! Kidobtad! Apu mondta, hogy kidobtad, amikor beszélni akart veled! Azt mondta, tényleg? Hát ide figyelj, kislányom! Apád hazajött és bejelentette, hogy beleszeretett egy nálam majdnem húsz évvel fiatalabb nőbe. A hátam mögött. Az egész a hátam mögött történt. Érted, hogy mit jelent ez? Hazudott nekem. Hosszú hónapokon át folyamatosan, átgondoltam, tervezetten hazudott. És megalázott. Az a minimum, hogy kidobtam. Mindent elkövettem, hogy ne legyek indulatos. A végére tudtam, hogy semmi esélyem. Dühös voltam. Nem kellett volna kidobnod. Miért nem hallgattad meg? Talán bocsánatot kért volna. Akkor már vádolt, egyértelműen és nyíltan, a szememben nézve. Hát, erre a következtetésre jutott az elmúlt hetekben a szobája mélyén, hogy valamilyen fura, nyakatekert módon én tehetek az egészről. <gül> bocsánatot, apád! Na ne hülyéskedj velem! Apád életében soha nem kért bocsánatot semmiért! Tőlem legalábbis biztosan nem! Miattad van ez az egész? Helyben vagyunk. Mert te soha sehol nem tudtad befogni a szádat, mert mindig veszekedtél vele, meg utasítgattad, és hangosabb voltál mindenkinél akárhova mentünk. Hát nem láttad? Nem láttad, hogy aput mennyire idegesítetted? Hogy képtelen voltál visszafogni magad, hogy mindig tiéd volt az utolsó szó mindenben? Borcsa! De hát, hogy mondhatsz ilyet? hogy hogy mondhatok ilyet? Hát így, figyeld jól a számat! Te vagy az oka, hogy elment! Te vagy az oka, hogy itt hagyott minket! Ekkor már kiabált. Rám kiabálta az összes dühét. Valami különlegesen maró anyagból készült a dühe, mert Marta csípte a bőrömet, a húsomat. Rettenetesen fájt. Apád elhagyott egy másik nőért. Hagyd abba! – Kérlek, hagyd abba! – motyogtam neki vissza. Sósavat öntöttek rám a szavai. – Nem hagyom abba! Elegem van belőle! Te mindent elrontasz! Mindent! Mert neked semmi és senki nem elég jó! Ez a lakás sem elég jó! Ez a város, ez a munka! Apu sem volt elég jó! És... és... A leföl lefölliftezett, szaporán vette a levegőt. A tekintete izgatottan pásztázta az étkező asztalt, valamit nagyon keresett, aztán megtalálta. Gyorsan cselekedett, gondolkodás nélkül. A szavai elfogytak, valami sokkal drasztikusabbra volt szüksége, hogy a dühét kifejezze. A tejfölös flakon éppen a jobb keze ügyében volt. Kinyújtotta a karját, megragadta a kis fehér dobozt. Éppen beleillett a kezébe. Megállt a levegő. A kezét néztem, ahogy a flakont markolta. 16 éves, és még mindig rágja a körmét. Négy éves korában vettük észre, hogy borcsának valamiért soha nem kell vágni a körmeit. Akkoriban még nem rágta le őket tövig, csak a kilógó, beszakadozó részeket csippentette le a tejfogaival. Próbáltuk leszoktatni róla rossz ízű kenőcsökkel, kesztyűvel, sőt, Feró bácsi tanácsára egyszer még piros paprikába is mártottuk az ujjait. De csak azt értük el vele, hogy a gyerek arca reggelre bucira dagadt, mert beledörzsölte a paprikát a szemébe. Mire iskolába ment, feladtuk a küzdelmet a körömrágással, és kétségbeesetten néztük végig, ahogy ennek a gyönyörű gyereknek időről időre véres csutkákká válnak az új végei. És most még a szokásosnál is durvábban intézte a kezét. A középső ujján szinte eltűnt a köröm. A hús szinte visszahajlott a maradék körömlemezre. Pedig milyen szép keze lehetne. Rövid, de nyúlánk a kedves, csontos kézfej, és azok a vékony, iszonyúan vékony csuklók. Igazi apró női kéz. A férfiak megőrülnének érte felnőtt korában. De így? Miklós nem idegesítette annyira, mint engem. hajd majd leszokik róla, meglátod. De én a farra máztam tőle. Legszívesebben rácsaptam volna a kezére minden alkalommal, amikor bevette a szájába. Nem tudtam nem rászólni. Sosem tudtam megállni. Most is alig bírom ki, ahogy fogta, szorította a tejfölös flakont azzal a csutkára rágott körmű jobb kezével. De éreztem, hogy lassan vége a kimerevített pillanatnak. Terek tovább a film. Egy fél gondolattal megelőztem a történetet. Tudtam, hogy hozzám vágja. És? Neked még ez a tejföl sem elég jó? Székrákat szórt a szeme, ahogy csuklóból meglendítette a dobozt. A fehér, krémes anyag épp az arcom közepén talált el. A flakon megpattant az államon, és lefelé bucskázott a pulóveremen. De a tejföl fölfelé fröccsent az arcomra. Hunyorogtam a homlokomról lefelé csöpögő anyag alatt. A lányom rámborított egy flakon tejfölt. Nem hittem el, hogy ez velem történik. Ültem a helyemen. Előttem az asztalon csirkepaprikástól foltos tányérok. Az arcomon csorog a tejföl. Velem szemben Borcsa, aki maga is sokkot kapott attól, amit tett. Ő tért magához előbb. Észrevette, hogy a másik kezében még mindig a villát szorítja. Lassan engedett újai folytásán, és letette az asztalra az evőeszközt. Egy szót sem szólt. A szemét sem vette le rólam. Fölállt a székről, bement a szobájába és magára csukta az ajtót. Ha, fogalmam sem volt, mit kellene csinálnom. Automatikusan cselekedtem. Szalvétával letöröltem az arcomról a tejfölt, bementem a fürdőszobába, levettem a pulóveremet, és felhúztam helyette a köntösömet. Megmosakodtam, megfésülködtem, aztán visszamentem a konyhába, és leszedtem az asztalt. Letöröltem a csempéről és a konyhaszekrényről a tejfölfoltokat, és nekiálltam mosogatni. A fülemben légkalapácsként csattogtak borcsa szavai. Te vagy az oka, hogy itt hagyott minket. Képtelen voltál visszafogni magad. Mert neked semmi nem elég jó. Elegem van belőled. Vajon igaza van? Tényleg ennyire sok vagyok? Tényleg elődöztem? Egyenesen egy másik nő karjai közé. Mennyivel egyszerűbb lehet neki most, hogy lesik minden szavát? Zita biztosan nem beszél neki vissza. Nem tromfol társaságban. Nem javítja ki, ha valamit rosszul tud. Felnéz rá. issza a szavait. Isteníti valósággal. Hát ez kell neki? Tényleg ez kell neki? Minden férfinak ez kell, anyukám, mondta Petrányi, amikor mosogatás után felhívtam telefonon, hogy elmeséljem neki, mi történt. Minél egyszerűbb a nő, annál jobb. És lássuk be. Te nem vagy egyszerű. Nem tudom. Én azt hittem, megadtam neki mindent, amire vágyott. Azt hittem, jobban ismerem, mint bárki a világon. Azt hittem, ő más. Megalább egy kicsit más. Ha jobban ismered, mint bárki, akkor tudhattad volna, hogy egyáltalán nem más, és hogy előbb-utóbb elege lesz. De hát miből? Miből lett elege mégis? Szültem neki két gyereket, az anyjuk vagyok, törődöm velük, leköltöztem miatt a kaposvárra. Az még csak hagyján, de itt is maradtam. Még főzni is megtanultam, dolgozom és szórakoztató vagyok, igen, mellettem nem lehet unatkozni. És mi van akkor, ha ő unatkozni akar? Abba belegondoltál már? Ha unatkozni akar? De hát miért akarna bárki unatkozni? Miért kellene neki valaki, aki semmiféle kihívást nem jelent? Csak nézd rá azzal a nagy tányér szemével is rajongva bólogat. <gül> Hogy miért? Ugyan már, ne úgy, mintha ilyen naív volnál. Ha valaki hát, én nem veszem be. Te egyszerűen sok voltál Miklósnak. Mindig is. Már Budapesten is. Hát szerinted miért nem akart visszaköltözni veled ide, hé? Miért ragadtatok Kaposváron? Megmondom én. Azért, mert Budapesten végképp nem bírt volna veled. Na figyelj, Péterem! Nekem erre most nincs szükségem. Itt én vagyok az áldozat. Engem elhagytak, lecseréltek egy fiatalabbra, és a 16 éves lányom az előbb hozzám vágott egy flakon tejfőt. Petrányi elröhögte magát. Ez egyáltalán nem vicces! Ne röhögj már! Hallod? Hallod? Ebben a pillanatban Borcsa szobájának ajtaja kivágódott, és a lányom vállán egy hátizsákkal átviharzott a konyhán az előszoba felé. – Mennem kell, Péter, visszahívlak! – csaptam rá Petrányira a telefont. – Meg is értemelte, tettem hozzá gondolatban a mozdulathoz a magamét. Borcsa után rohantam, aki már épp lépett ki az ajtón. – Hová mész? Borcsa, hozzád beszélek! Hová mész? Állj meg! Kettesével szedte a lépcsőfokokat, alig győztem tartani vele az iramot. Istenem, csak be ne csapódjon fönt a bejárati ajtó, gondoltam közben. jó, ott maradt egyedül a lakásban. Elmegyek, hagy békén, elegem van belőled, meg apámból is. Hátra sem nézett, csak rohant lefelé. Pontosan tudta, hogy nem mehetek utána, hiszen Petit nem hagyhatom otthon, és kulcs sincs nálam. Ha kimegyek utána az utcára, és ránk csukódik a kapu, egyikünk sem tud visszamenni a házba. Borcsa, gyere vissza, beszéljük meg! Nem mehetsz el! Egyáltalán hová mész? Fölvette a hátizsákot a másik vállára is, és futásnak erett. Lefelé a kosutlajos utcán. Egyetlen egyszer sem nézett hátra. Tempósan kerülgette a kora esti andalgókat, a kutyasétáltatókat. Aztán elnyelte az utca. Sötétedett. Visszamentem a házba, és úgy rohantam föl a lépcsőn, ahogy csak bírtam. Peti az ajtóban várt, tágra nyílt, barna szemében értetlen ijettség. – Mi történt, mama? Hol voltál? És hol van Borcsa? Elment kicsim. Borcsa elment valahová, nem tudom hová, és legugoltam mellé, átöleltem a fiamat. Éreztem, hogy reszket. Ne aggódj, megtaláljuk, megígérem. Újra bekapcsolt a robotpilóta. Becsörtettem a konyhába, lekaptam a farról a telefonkagylót, amelyen keresztül néhány perccel azelőtt még Petrányi vágta a fejemhez a szörnyű igazságot, és tárcsáztam. Noha az agyan mindent elkövetett, hogy nyomtalanul kitörölje belőlem, az ujjaim nagyon jól emlékeztek Miklós telefonszámára. Három csöngetés után fölvette. Még mindig lihegtem a lépcsőzéstől. Nehezen jutott be a tüdőmbe az oxigén. Talán tényleg el kellett volna járnom erobikozni Cilikével. – Haló, valami baj van? – érezte, mert még mindig ezer szállal kötődik hozzánk. – Borcsa! – lihegtem bele a kagylóba. – Elszökött. Hogy, – Hogyhogy elszökött? De hát hová ment? – Ha Nem tudom, Miklós. – ha tudnám, biztosan nem hívtalak volna föl. Csattantam föl azonnal. Aztán eszembe jutott az előző másfél óra. Kérlek, segíts megkeresni. Rettegek, hogy valami szörnyűség történik vele odakint. És Pettyó itthon. Nem tudok. Egyedül nem tudok két felé. Oké? Okay? Nyugalom. Három mély lélegzet. Beszéd nélkül. Gyerünk. Jól van. Ez az. Egy... Kettő, három, és ülj le. Meg lesz, egész biztosan meg lesz. Nem mehetett messzire. Pénz van nála? Nincs, feleltem már kicsit nyugodtabban. Legalábbis azt hiszem, hogy nincs. Három hete kapta meg a zsebpénzét, pénzét. Ilyenkorra bőven elkölti. Itt vannak nálam miséjék. Felhívom győzőt és macát. Te pedig riazd csucsujékat. Mi elmegyünk a buszállomásra meg a vasútra. csúcsúnak ad meg Borcsa barátnőinek a számát. Hívják végig őket. Te pedig maradj otthon Petivel. Hát, ha időközben meggondolja magát. Miki gyakorlatias volt és lényegre törő, mint mindig. Eszébe sem jutott lelkizni vagy jajveszékelni. A belém épített robotpilóta pontosan azt csinálta, amit Miklós mondott. Mindenki tette a dolgát, én is. Befejeztem a mosogatást, elszívtam egymás után két cigarettát az erkélyen, aztán ölembe vettem Petit. Nem volt könnyű, nagy fiú volt már, de valahogy elhelyezkedtünk. Nem lesz semmi baj, öregem, megtaláljuk. Apu nem sokára hazahozza. Suttogtam a nyakába, mire ő felnyúlt és megkereste a pámat. Morzsolgatni kezdte, mint korában, amikor szorongott. Milyen csontos és szikára teste. Éreztem, hogy egy merő feszültség. Ő az, akin látszólag semmit sem lehet észrevenni az itthon történtekből. Akit nem érdekel más, csak a játékai, a barátai, a foci, meg a kedvenc rajzfilmjei a tévében. És most itt ül az ölemben és a fülemet birizkálja. Talán még a hüvelykújját is bevenni a szájába, ha nem szégyelni. Micsoda nagy lakli már ő is. Mmm, mamicskó, suttogta maga elé, és még jobban befizkelte magát a karjaimba. Minden rendben lesz, meglátod. Borcsa, hazajön, mert itt lakik, velünk. Ez az otthona. Még akkor is, ha most egy kicsit fura ez az otthon, így apu nélkül. Nem nézett rám, ahogy ezt mondta. Még mindig a tévét bámulta. Még jobban magamhoz öleltem, pedig nem gondoltam volna, hogy ez fizikailag lehetséges. Így maradtunk, jó sokáig. Már a híradó ment, amikor megzörrent a kulcs az Egyszerre ugrottunk föl Petyóval, és rohantunk az előszobába. Miki állt a küszöbön, a keze egy kis hajlott vállú, hátizsákos alakon. Burcsa. Nem gondolkoztam, futottam feléjük, pedig nem volt rá szükség, hisz alig öt lépésre voltunk egymástól. Kislányom, arany édes kislányom! Peti csontos fizimiskája után borcsa teste egészen nőiesnek érződött a karomban. Csöndesen zokogott. Könnyek nélkül. Rászkódott a válla, onnan tudtam. Ma, no, ma... No. Minden szótag után levegőért kiáltott a tüdeje, megbújt a karomban, nem szólt többet. Még mindig remegett. A feje fölött Miklósra néztem kérdőn. A vasútállomáson találtam meg. Egy padon. Nincs semmi baja, most már minden rendben van. Elindultunk befelé, Borcsa, karomban, Petyó, Miki derekába kapaszkodva. Bevonultunk a fürdőszobába mi ketten. Óvatosan lehántottam róla a ruhát, és beállítottam a zuhany alá. Hagyta, hogy azt csináljak vele, amit akarok. Megmostam a hátát, szivaccsal az arcát, a haját. Hosszan öblítettem le róla a túsfürdőt. Aztán elővettem egy tiszta törölközőt, a legpuhábbat, ami a házban volt. Bebugyoláltam. Akkor nézett rám először. Kérlek, ne haragudj rám, mama. Nem gondoltam komolyan. Semmit. És a tejföl? Újra elkezdte rázni a könnyek nélküli sírás. Cs -s -s, kicsim, jól van, ne sír többet, nem haragszom. Sok mindenben igazad volt. És felejtsük el a tejfölt. Nem beszélgettünk többet. Bekísértem a szobájába, lefektettem, és bebugyoláltam a dunyába. Betűrtem a szélét mindkét oldalon. Aztán ringattam egy kicsit. Gyorsan elaludt. Furcsa, de arra gondoltam, örülök, hogy így alakult. Viszonozhattam neki azt az estét, amikor ő fektetett le engem. A lányom is köztem soha semmi nem volt ugyanolyan többé, mint azelőtt. Mire végeztem Borcsa szobájában, Miklós lefektette Petit. A konyhában ült. Rajta volt a kabátja, cipője, menni készült. – Mi történt? – kérdezte egyszerűen. – Veszekedtünk, aztán elrohant. – Ennyi? – Veszekedtetek? – De mégis min vesztetek össze olyan nagyon, hogy képes legyen elszökni itthonról. – Honnan van benne ennyi dű, ennyi dac? – Ezt komolyan kérdezed, Miklós? – Hogy honnan van a lányunkban a dac és a dű? – Nézd ránk! Belőlünk! Miattunk? Azt hittem, minden rendben van velük. Itthon. Nem, semmi sincs rendben. Miért lenne az egyik 16 éves, a másik 11. Nem várhatott tőlük, hogy szemrebben és nélkül éljék meg életük legnagyobb traumáját. Ugyan már, ne légy olyan melodramatikus. Nem hittem a fülemnek. Tényleg azt kéri tőlem a volt férjem, hogy ne drámázzak? Akkor, amikor a vállás miatt felkavar, tínédzser lányom világáment. Rögtön azután, hogy rám egy flakon tejfölt. Miklós, a gyerekek lelke lassan gyógyul. Lassabban, mint a tiéd. Talán sohasem. Ezt tudnod kellett, amikor elhagytál minket. Ugyan már én nem titeket hagytalak el, hanem téged. Csak téged. Tűzes vasként égettek a szavai. Éreztem, hogy ha nem hagyjuk abba ezt a beszélgetést, menhetetlenül elbögöm magam. Aztán hetekig ég a pofám, hogy megint sírás lett belőlünk. Tudod mit, Miki? Menj haza! A hercegnődhöz! Már biztosan vár. Nem voltam benne biztos, csak reméltem, hogy érzi az élét ennek a négy szándékosan rövid mondatnak. Hiába hozta haza a gyereket. Nincs bocsánat. Soha. Soha többé nincs bocsánat azért, amit tett. Fájdalmas volt a tekintete, jól van. Megyek. Biztos, hogy jól lesztek ti hárman. Miért? Ha azt mondom, nem leszünk jól, akkor mit csinálsz? Elviszed őket magaddal, és Zita majd felneveli őket? Tanul velük? Segít Borcsának felkészülni az egyetemi felvételire? Ha, ha, ha. Ne nevettes! Elég Bora. Zitát hagyd ki ebből az egészből. Ő nem telt semmiről. Csak mi ketten, mi tehetünk róla. Nem! Miklós! Erről te tehetsz! Egyes, egyedül te! Féltem, hogy felébrednek a gyerekek. Suttogva kiabáltam vele. Rendben, maradjunk ebben. Én tehetek mindenről, egyes, egyedül én. Menekülni akart, mint mindig. Igen, Miklós? Te! Én mindent odaadtam neked, amim csak volt. Bíztam benned. Itt költöztem, megpróbáltam beilleszkedni a kedvedért, belenyugodtam, hogy maradunk. Maradtam a fenekemen. Erre elnevette magát, gúnyosan, nyersen, bántón. Maradtál a fenekeden? Bora, te! Te soha semmilyen körülmények között nem voltál képes a fenekeden maradni. Neked soha nem volt elég az, ami van. Tudod, milyen együtt élni valakivel, akiről süt, hogy képtelen élvezni a saját életét? Tudod, milyen az egy férfinak? Azt látni, hogy bármit csinálsz, nem teheted boldoggá? Igazad van, Bora! Túl sok vagy te ennek a városnak. Túl sok vagy nekem is. Lehet, hogy el kellett volna engedjelek, akkor, amikor még lehetett. De gyere nekem ezzel, Miklós! Ez nem fér. hogy el kellett volna engedj. Én nem akartam egyedül menni, nélküled. Nélkületek! Semmi pénzért nem hagytalak volna itt Kaposváron, és ezt te pontosan tudtad, ahogy az első pillanattól tudtad, hogy ha egyszer ide költözünk, soha nem megyünk el innen. Én hülye! Én vak, naív, puta Hogy hihettem neked, amikor annak idején arról beszéltünk, hogy csak néhány évre jövünk? Hogy lehettem ennyire ostoba? Tudod, mit Igazad van. Nem csak a te hibád ez az egész átkozott szemétdomba, miben vagyunk. Én is hibás vagyok, hogy valaha hittem neked. Kellett neked engem választanod, amikor Gí megkérte a kezed. Mentél volna vele? Pontosan odavaló vagy. A felvágós arisztokraták közé, Angliába. marta a hangjában. Csoda, hogy éppen maradt a torka. Igen? Hát lehet, Miki. Talán odavaló vagyok. Sokkal inkább, mint ide, a sárga csekkek, az örökké csöpögő vécét tartály, meg a lerobbanó zsiguli világába. Vikom tesz lehettem volna, és mi lettem helyette? Takács Miklósné. Vagyis? Csak volt Takács Miklósné, egy elvált asszony két gyerekkel Somogy megyében. Fújtam rá, mint egy macska. Jó, hát akkor menj utána, még nem késő, keresd meg a te grófodat. Egészen biztosan könnyű megtalálni, hiszen egy valódi arisztokratáról van szó. Menj, költöz! Tudod mit, talán megyek is! Csak azt ne hidd, hogy a gyerekeket itt hagyom neked, megadnak az egy agysejtű hercegnőnek. Márpedig a gyerekeknek az otthonukban a helye. Borcsa jövőre érettségizik, Peti pedig felső tagozatos, itt vannak a barátaik, a nagyszüleik, az életük. Ha mész, őket felejtsd el, velem maradnak. Addigra már talpon voltunk mind a ketten, folytott hangon ordítottunk egymással. Miklós elindult kifelé, és én nem marasztaltam. Kavargott a fejemben az elmúlt este vihara, nem volt számára több mondani valóm. A bejárattól még visszafordult, gonosz szikrát szórt a szeme. Ja, és csak hogy tudd, eladtam a zsigulit, vettem helyette egy nyugati autót, egy mazdát, és becsukta maga mögött az ajtót. Kiszívta belőlem a nap a lelkemet, már sérni sem tudtam az egészen. Helyette odaléptem a mosogatóhoz, és kinyitottam az alsó szekrényt. Valahol itt kellene lennie, gondoltam. Pár hónapja ide suvasztottam be, tisztán emlékeztem rá. Már nincs benne sok, talán egy fél deci az üveg alján. Szinte már éreztem az ízét a számban. És azt a megnyugtató, sejmes, forró érzést, ahogy végig a torkomon, le a hogy aztán, mint egy instant radiátor, Elárassza meleggel az egész melkasomat. Kellett nekem az a konyak, kellett. Hopp, valami ismerős formát éreztem a jobb kezemmel, bent, egészen hátul a konyhaszekrényben. Igen, ez az. És ott van az alján egy nagy korty, nem több. Már az illata is megnyugtat. Jól van.